دا خبره او دا څنګه راته ووت یا دا کا یو لپاره کېږي دا موږ و مو خبر ولرستې وګورم دا غري و نه راځي دا مو تا وای ټول په خارې کې چې دا به رته لري دی بیا چلته سم له طلاړ شي نو به په سموخه به رته پدې کې څو نه کې نو تا پته ني او هم د بعد کې پټو لګي ګردي د اسلام کونو میچ اړ په ملت کې سمونه مخته نه او شوې یو ناتش شوې غوډي تبدیلی راګل. خاصه زموږ ملناني په د پاره خو یاد د وزارت لپاره کورسې د پاره او پیسو د پاره په دومره د وزارت نشان چکه کوم سره خپل اكيده خرسي چکه کوم سره خپل په پیسو مانغي د دنیا بل ور د غیرت او دروس انسان نشته په کائنات کې دیو په نووسه خبره بندر سټند ورکلی دیو په خپل دُر خو سزا بچو با سټند ورکلی چکه کوم سره خپل اكيده سټان نشي راسته او کوم کوم نه چې په اکی دو باندې ستاند نشي هغه ستیاوی مخ کې تانه نشي په دنیا کې موږ وګورو ډېر بیکاره کې دواله کوم نه دي هغه په سین خط دي خپې چې دا مونږه څخه دا غلط دي خو هغه په سین خط دي ولی چې په هغه کې له دی وحدت هغه کوم په خبره متفق شوي دي اتفاقي دي اوس هندو دي هندو دغه وو متیازو باندې سکولو باندې متفکر شوې چې دا د مذہب د غیده اكيد نه ساينټیفیکلی د دې سوجي س logic جوړيږي د دې عقیده اګه رسول <سؤال> خبره خو دنیا د سړي تبسبي یا کافر تبسبي کله کافر ته خو ته ساينټیفیکلی یا منطق او ورته logic کو ورته وي نه په logic کې دا شی عقل کړي چې عقل سره لا غره چې ته دا زناورو موتی از یو اس کا نو ساينس دا شیپ پروف کوي لګیارې نو نو ساينټیفیکلی دا کی د دروست کړه د نپالوژیک کې دروستره په مذہب کې په خبره او بالکل نه ناروا دي خو هندو ورپسې ان خته وجه وایا سره چې د دې اکی دی په نتیجې کې د کومه دی او دا خو بجره چې هغه تر کی کوي لږه دا بیا به مقصد فزول اکیدی د کلام او فزول اسا کیدی چې او څنګه انده شونه د وا په سوتو باندې پاک او یا وا سوت په پاک شو د پاک شو کله نور هم شو او شو نه اکل سره دا شی او نو دا ساينس له سره سميه هم دا پکتو کې و متن او کار لکه وکړلکه ډېر غندګي او لګي دی چې زه سمون ټیکوم او هغه لګي د صابون ټیکول په دې نورم غندګ کړي نو موږ وایي په ولي په متیازو وینځل نو ته یو شی او ولټه دو غندګي دی په ورواچو نه را صفایي په دې خدای نورم زیات غندکو پليټک خدای کومونو زنده پاره د سيو شي جوړه ستاره پاره چې پدی خبره بس کوم خبر متفق دی اوس او زته ګزمو علا ترين اقاید به نظام به ترين ذاته حیات به ترين ترتیب موجود او زموږ سیاسي انسابې ته د پیسو ده لپاره د ور دي ده لپاره وزارت ته لپاره کرسی ده لپاره څه چلو کی چې هغه پریږدي او وایي چې تب دي لګول ته شي دا سه بدبخت را شو دا سوچ نه کوي چې د وزارت د کرسی خوبیا یا بنی نو شریسمه کرسی پکې پر سودا لپاره سمره زور له بولو سينه پزلت لارو چې تر اوسه پوری سامین خوری ایا په څو چې را دې سره غوونه کړو غوونه د الری پرتیری هغه په څو د بچو او د دنیا ترقیک او ارتدا دي سب پتا بندیو کنه ده نای هغه بازار چې سره وو هغه کورسۍ د بچو دغه کې تدګیان یو کو دې چې وزیره زمې په او کراپشن کوم دولت ته خل دولت او وزیر اعظم خوده بچنو کو د غری پابندی په لګیدل یو ټین د غری نشته نه به هوتو شي نه به کورسې او شې سمون فلا او د غری پناټجه کې د قیامت او د قبر داخله ازیمو شان تبعي ازیم و شان نقصان خپل ځان لا و د دنیا کورسې ته نه لار ذلت کې تبدیل شو او چری سورې لکه د لیوانو وهلګیا دي او په داغ تبدیلیانو چې کوم داکې دې سره ټکرآ وېدی لاله دا خبره خیر ته جنو شان او شان تبایي وایږي چې په دا رداسي بانس خبرې دا سري چې هغه سره باندي صرف ته د اس د شریعت یو معمولی حکم دی چې په ظاهر هغه تم ګ مستحب وایو چې اگر کونکي انسو ګنا پې نشته خودې کو ثواب پہ میلا شو خدای اقیده په تور باندې اغه مانل فرض واجب دی اغه مستحب حکم مستحب حکم د اقیده په تور منل دا سری دا فرض دی دا واجب دی کړه دی دینه د انکار او کو د اسلام د دا دایره دا دا دا نه پیواتلی عمل چې دی مستحب دی خدای مستحب عمل مانل چې دی دا فرض دی او کو فودین مکه این کار دته نوکو نو دالاری اسلام نه وته لپ کرافټر شپ بیا چې کوم کابینا کوم اسامبلي صرف د دې د پارکین انس بلا منځاله چې دوی اسلام یو حکم تبدیلولو د پارکيني انده مشرانو له موږ ورې چې دا هغه ټیم اټولې کم کسانو کې د خلاف احتجاجونو کوو نو وتل او په دې جنگونو کې سملايي کې علاسه پیوانو چولو او خاموش پامن باید اسنني والے څنډه چې د ټول پا غټن اسلام نو وتل ټول غیر مسلمان شو نیکاګانې ماته شي او جنہ عمله باطل شو لا وسره وقوراله دې به هغه نه باسه دوباره با با دوپاره به کليمه وي نیکاګانې به دوپاره تړي او زر زر زل دی خوښی ځلنه په زړه زړه ځل باندې د کیسې کړی کال چې تاسو باندې سیف او غرسلامي نظر ات کونسل په پا پاکستان کې سود حرام کو چست د وینکو نظام او د ټولو کې د سود نظام چلی د ارام دي د بابا نور نه چلاوي د غیرا خلاف د ټولو ناولنې کې سپریم کورټ ته جتلې اسوکو مندا نوا شریف بان. او باندې هغه ټیم په ځان باندې ثبوت پرې چې ځکه اسلام نه او دې کلمه تاسو نه یې بیا د نکاح دوباره پڑھو کړل د دې کلمه دوباره ویل چې مسلمان شه کمځه کې ویل نشا مخته ویل سو په دې ثبوت کې یوازې چې ویل نه دوباره نکاح تړهل دی نه کا ده انسان د نته په ورپسې کلمه مو یو یو مټره دا دنیا نه پېټوبم دا وخت دی. څنګه څنګه ټول سیس دې کنه لهقدرې سره دا په دنیا چې په دې باندې وسره لسنه د دایره نو او نو اکاهید ډیر زو ویونه د چې قراروند نیسان او تصدیق بلکل چې راځنه دا اکاهید او د چې دا ورته سکی فجب باندې بر د اکرارم کو پزړکه به تصدیق کم کیا ورنګ به معنی دا غلون چې ختم لنبوت د حضور پاک صلی الله علیه و نبوت تمام ختم لنبوت نبوت ختم دل مطلب نه دی ده چې نبوت ختم شو نبوت تکمیل شو د تاکي مطلب دا دی ختم نبوت مطلب چې نبوت پوره شو م به دا نه قووت نظان به ترقیمت ته پورې چ لږي دا اوس بل شي تکمیلو شو دمونږ د پښو کې د چې ختم شو ده شي او د پختتوله ختم مطلب ته دی نه نه دی دا د <مدادا> عربی ختم دیته مبل خی چې مونږ بعض زیرو کېول که نه چې خیر سره خې مو مطلب د مطلب سی خير سره داسیز دا کار سر تور رسیدو نو دا رنگ خیر بووت خير سر سره سره تور رسیدو مکمل شو اعلی ترين معیار تور رسیدو اعلی درجه ته اور رسیدو دغه د پاتہ درجه کې دی نه شي دی کې د دینه باچ سوکم دی کې خبره کوي داوه خوري راغه خبره چې سوک پکې راځل په ځان به س موبایل سکه او د ځان لپاره که ستاوله خبره رو باسي د دین د اسلام د دایره نه بهار دي ځکه چې رسول مبارک او اسلام دا ختم نبوت سره تړلې خبره ده د دینه بغیر دا هیڅ بالکل اوجب الله من ذالک او کافر لگے هم دې پسې چې رسول پاک صلی الله علیه وتبارک ختمه نبوت ماامله ختمه کړي دا شیخولو کې چې اسلام او له حضور پاک څخه سمزاد مبارک ده بس اسلام له خارج کی مری ده په اړه دالیا دي په دې کې هیڅ ګنجائش نشته په دې خبرو ده کې هیڅ ګنجائش خبره نشته دا په م دا یو سیزو ډیر وازهه دیقرآ ک پاتونه راغلی سونه پ راغلی زه حران په دی یو د او مسلمان بر پسې ووي به مانی خو کاګې شو حیرت خ کېږي لانتې ددي سری په عقلباننددي چې دی پ تممه خوشحهله ک لاو دوس شو. ته مرزا په څهږي رزل په څهږي فلاني په څهږي فلاني په څهږي دومره خپل کړه اسلام ننوی خبر چې د ورځې په بخش سنجات مبارک څه شه دی دا ختم نبوت مقصد څه مك... او مطلب څه دی کته د مطلب څه دی د مسلمان د والد د سر دا اثبات نيشته او عمره کې د ورځې لې نو دا خو یا يا... بلکلو له فټ کړ دغه ځلین نه اویې انتهایی درجې ځلین د اوسو مکاردي چې را پې سو د پاره دولت ته پاره د دې سيزونو لپاره اسلام پریګې دي کینو لا دومره صفاو عجیب اوربري دي چې پدې کې د سره ګنجائش نشته حتی چې کومي قاضیان چې کم دا دا داوا کوي کنه چې دا, دا, دا مرزا رزیل مونګه نبی نه من مونګه مجدد ګرو مونګه مجدد غن نبی نه غن نو پدې باندې د تجدید تصدیق چا کړې ده اول خو بده تا ګوره دغه خبره دارا چې دی وی مونګه غوړ مطلب مجدد مهدی ګورونکه مهدی مجدد مجددي ګرو امام مهدی سه بچ راځي امام مهدی سه دफारو حجی شریف پیډه تعارف کار نه خیره نو آیا په دې زیل کې دغه نه خیره امام مهدی صاحب او خلک پیژنې په مقام کرامه کې په حجتو نه په تواف کې پیژنې نن د خپل خپل کلی نه بهر وته م نه ده مقام کرامه مدینه مونږ خو ډیر لوي خبري اندې خدای خپل کارديان رضالت نه وته امیر خپل کې نه به رمته وېتلې اندې ما مې د څه تر څومره جهاد کړې راغ پارا کې راځي چې په فلسطین کې په شام کې باغوسم راکېثال کړي نو د څه کې ريزستوره والی دا چې په کارديان کې نه څه ټولې کول نورې څه کوي د نو څه کړې ولکه دا اف دی مسلمان ته دا پتن نشته چې آیا مهدی مجدد چې کوم دی هغه د راتلو سہالات دی هغه په پتن حالاتو کې دی اوه که څه سره هغه د شریفی وزیر راغلی دی بیا عیسی علی السلام راځي خپل طرف ته د دې داد غوښته چې دا نوو دا دا مو ایسا موو دی چنیدره عیسی علیہ السلام چې پټلو واپس پچی دنیا تر ازونو دا اگړی کیله دی خدا و چې دا غه عیسی علیہ السلام دی راغلی نو ذو بالله من ذلک نو عیسی علیہ السلام خو په قادیان کې بنرای دی هغه پاره غوډی شریفی چې په شام کې برازی او جامعہ امویا چې کوم دمشق جامعہ مسجد دی اگې کې برا کوزیږي نمازګر مستم کې برا کوزیږي امام د سیف سره به ملاقات ولیکي دیا بعد هغه بعد هغه د جالما مړ کی جنگ وکړ نوستا سو دی دی ول چې تاسو دا وی چې نو صلی الله دا عیسی موود دی غو سوچ خبر ده کنه سوچ خبر راکل خبر اندای مسلمان ته دومره نه خبره تا زنګ دومره بس لولو کو لکړی خچ اکمر پر روان دي انتہی دي سر د دنیا مقصد ته سین غتیلی د برتانیي پا دا نو امریکين او تغټي پیسي د اليري او دوي د پاره بس دلته په پاکستان کې د فساد جوړولو یو فرقه ده د فساد جوړولو یو فرقه چې هغه د فساد او شر پی جوړکړی پاکستان کې او ریب وبدي د غډالری په خري ګنې په دلایل او شېر ددي اپلارم نشي ثابتول له خبرې هډيري صفا و ازين خبری دي نېب تورې مجددی ثابتولې شي انې برتوري نبی ممد به ثابتولې شي دوی کې ډېر احتیاط پکارل دی هغه پکړه چې موږ ولر دا کسان چې راځي وافي صفه ورته ویل پکار یاره تاسو یې سمروته وزین ورته سناداته واړو کول چې مولا نو کړی را کې مولا دارا کې کې دا نه خو دې ته وړي و غیرته کې ګیمه کومس کوم چې اسلام خبره راشي سم لوک او کومس کوم پدې معنی ستانده خلي او په هغه کې موته ته نقصان نه دی د دې او سم لکه دا خبره افاس کی او دا شک ختم کی چې لا کاډيانه چې ډېر بس دا دا سري دا دا سري ټیک ته په ما بیسنګ معنی ته په کارزونو کې ولیکه کړه نزل تکړه شوی دې په کارزونو کې تکړه ش په اسلام لکه موکا تی په ما م نه لې شتا غ بلار په ما نشي زما اكيد خبر ستا په کار وزونو کې کې و په عين بدلولو سره اي ادا د دي عين دی, دی وي بس قادیانان کا کافران شي مكنه غو داواله نه نه کافر کا دي ستا عینې منیو کې لمنې زمستا عین سره شوی مرا عین خدای د الله د رسول معیار خدای او د الله د رسول عین دی په هغه عین کې هغه په ولنه ورس کا چیرې ختمه خبره ستا ایسم دې کوس من تر پاسو کوس دوباره تبدیل تبدیل کپ ما خو نشمانلې نن او څن خو ما ته ته پکې شې زموستا خو په ته خو په وزیر خبره 포 اسمله والا تا پيزان د علا کو تا پيزان د اسلام د دائرې نو و سر ته په غار شوې سر موږ دغه خبره د کمې یو صورت د افلاس خبرې نو ورته د دې وسه پاتې لا ده دا وشي لري کله موږ چې بس دا خبره انسان خاتم چې موجوده ننه بیا په دې چې راواز نه نه ختم نبوت نه بعد دا خبرې کول او تاسو ول سر کې خلاصې دا ډېره خبرو کې او به سمې د با په ورسې کول شي د کنه ارم ځان له کارت ته دی دا ډېره خبره ده بس عقیده را دا به معنی ته دې معنی راکو مسلمان یو کو شک شوبې پکو پلار سره دیو خور نارڅه نه 파ره وشک دا اعزاز دیو ختم نبوت چې نه تا نه نبوت تکمیل مکمل کېدل دا اعزاز د رسول پاک صرف سره تړل شوی دی دي کی شرک په دې اعزاز کې شریکت نشته څینو د لابرالیزه خپل صفات دی په هغه کې شریک نشته کنه او دا رحم ختم نبوت دا یو اعزاز دی دا یو اوړ دا دادا دا یو شان ده او دا سره فو سره د زور پاک سلام له باس <سؤال> پدې کې شرکت نشته پدې کې کوم سره د شرکت کوشش کوي دا د اسلام د دایره نه وتلې و سر بخوري پدې دنیا بمرزالت په تاریخ کې دیاله تعالی به تاریخي ذلیله کوي او په آخرت خو دې هم تباب برباد د دنیا ټکو د پاره د دنیا پیسو د پاره خپل کبره خیرات ملي ګډوډه پکا چاسماته دا وي خپل 100000 ریال خپل کار روزګار کوي نوکري کوي خپل غټي خپل خوري مونږ درې سم نو ولاي ا دې د خلکو سمطاج نه یو که محتاج دي خو دې سم مونږ محتاج نه دي چا وټران غواړي مونږ بس اغ په لاره لاره کړې مزول لدید په را خوشي کا خبره ومانه مزول لدید فزو خبره ومانه ریس په سبانی لهدا په اکایه دوک ډیر واضح او سہی کمځه کې چې فارس کا خبر نه پوه نه ته پوسوکه چېردا سیس خلک د سیده س بیانې دسه شې یا سم مطلب دې ده دې او د دې واضح ترتیب سره اسنام دا بل از ومن بس کلیر و واضحه کړه یو یو بنیاد مسلمانانو له ایمان او غیپولو څخه کړه لی واضحه کړه لی او مسلمانانو ته اسانه کړه بس واضحه لیکلی شي وی دي یو دا غیری کلیخ کړه دی بس هغه منل دی زړه نه تصدیق کول دی او ګر دا غیسر او وابستګی د غیرت سره تعلق سړي پس پښه د رانه باد د ما در اجازه چې دی اکایذ باندې غیرت ترکه راشي په دې اکایذ باندې سړک یې غیرت ترایش چې زمما مخ ته وسوګنوز بلل نن ځاله دا سه خبرو چې هغه به ختم نه وګت زی موضوع ده تا ګورم نو منل ګلشه شو پجبو بیل بیل چې شو پزړه تصدیق بیل چې شو خو دغه نه بعد د دې خبرې مطالبه سره په دې باندې ستاند اوستل د غیرت پوري نو بیا کار کید عربیا بیا ثبوت ورکې الله دربار کې چې نو د مسلمان دی دې په دې کې د پوه ته دا دي کم از کم درجه چې پجبو دې ویل چې او دا خبره دا سده خبر منم او ځلنه لري تایید وکړو. له دوه واول نه درجه شو هغهش. پز دې نه بالغ د مسلمان شان کوله. اصل سلسله ورو خپل کو ځان کول چې ډېره په نړۍ په بل ځای قربانو لته تیاری. چې دا ولا څنګه خبره کېږي به چې په دین کې به په دمر خبرو کې به تبدیلی شو کرا ولوم به ورته وګور. ته کوله شیطان مانی. شیطان د هر کس قربانه ته تیاری پیسه ملګي جنگ جګړه م پکې اوزر د الله او د الله رسول په حق خبره باندې ستاند ناکلم د بسمره د بغیرت خبري چې یو طرف ته خود شیطان ګروه او دی اوګه د شیطان په ترتیب ولاردې پیسه م لګي خرج کید غیره پر قرباني مرګي جانم لګي ماډم لګي وختم لګي او بل طرف د دا الله او د الله دا رسول یو حق نظام دی او ځپاره باندې نه جان لا کوله ته تیارې نه مال لا کوله ته تیارې نه وخت لا کوله ته تیارې او ځال نه به دروغ دوکه ور کړې چې مسلمان یې وونه 150 سمڅه را وکړ ته مسلمان یې خو بے غیرت شویې چې ستاند نشه غسته بے غیرت شویې صفاق خبره داد اصل خبره سره ډاره د دا خپل بے غیرتوب لپاره د اکل دلیلونه مو ورکو اوت ناجنه اس تاأروها او است حاس از مثله اچه مثل د ا región هن pixel عملت ا propriه ترتیب انه بارم اصحابا اور mirام هر اعدادو ساور ا réussi للخواس بم و بنائدانك شده و میعوانه تم هست لها script2م اصحاب ابن ما انتهامی ناس م ها فلک اس حاسا위 dieش باف رند براست احبات ادخوص نقول اعتود كم تت troopت aikida durustanin de guruno amal de chere ziyade abaste aikida ke chelegam farq ra ghale de de guruno amal lo ka is fayda nista ziyade ma da re mutabila ke yo sadi aqaid bilkul 100% durustkudi ni na ghayo ma ko te mamuli amal am de allah pa darbar ke chade na ghade ki matti de mamuli amal che pa الحمدلله <متحدث> په دربار کې ډېری زیات کبله مدار داسې که چې غلطه ترتیب دروست نه لري حلال ته حلال نه حرام ته حرام نه وي بس حلال حرام تمیز نشته ده لګی دی د دې کې حجونه کوي عمره کوي او ورته بلورز ما ته پته نشي چې چا یو مسجد کوله مسجد ما دې ضرورت ته لګیږي رالې چې اس مونځو ده عبادت خواره سره یو کوي دي ټول ماملا او باندې لګ زور وړي معاملات درست کی ځکه شهدا کابی په چکر تعول باندې د خلکو لچکری ورکول نو افکیږي چې ماملا ته خو د خلکو لچکری ورپړی دي لوگو کو چکر دیي او د بیت شریف په چکرو نو معاف کیږي چې تلار جو بیت شریف نه بچا کیږي ته او خل گزارې دي خود چکر لوبي کړی دي نو ما سوچ کوم چې ډیر علامه سي چې هر چا دایلي کړې دي ډیر علامه یارواله خبره کړې شي بادا چې سمره کې اوکا خو معاملات هم دروست کړه دا چې د بیت الله شریف په چکروباندي خلکو نه چکرې ورکول مافکی غینا دا چې دا کې دو سره تعلق دی حقوقي لپاره سره تعلق دی کې دو سره تعلق دی کاله چې دوکه ور کوي خو دا جایزه غنی تا درسته مال کړي کنه الله دا حرامヨタ نه حلال کړی دي متا خداینا چې شپوره زلګي اوسه بیت الله شریف نه تعویق چکرې لګواوه پوچل تاکید دې درسته نه ده نو سفېلم شه ګلاند څنډه الله دې راته عمل کول ته فکر کې چې دې د 10 زینو مدرسته دنیا په خپل سم روان نه ده کې چې مسائل دي الله رب عزت هلکې دنیا وې اومده تکل بخې کلا بتکلیف کلا بمواری و کلا بمشکلاتې سجنتونه نه ده بس خلکو د دنیا باره کې او تصورور حالات <غلطي> دی و چې نه به بماریګه مع نهجر را مالی مشکلات را نه بربانې جانې مشکله بمر راي اوته بهجاننت واړ نو جات وا دل ته نهري که نه خیرت کې او خیرت کې دلته کې بهجانې تکلیف به مالی تکلیف بهمرازي موسیبتونه به تکلیفونه به مخالفتونه به دخه امتحانون دي که نه لا کالا د ټس فلی چې یا د ه پ دریږي کو نو دریږي د چرته منډه ووهي په د بیماری راغل نو د چاته چغې سرې وي ااج مع دا سنت لازمدي ک خو اده سرهستا ایمان په دلااج معمالجه کې د الله ربولزت په ات دی دی په د اج معجه ک تاثیر وا چې خو شفا شو په تاثیرانه چې نه نسووسه او یو قسم بیمارانی دوا ام یو قسم ڈاکٹر وقتی علاج لی کری یو ملشو یو صحت منشو ام یو ڈاکٹر نه علاج کی لگی آئی اوس اس وائی اس دا چاہ خبرا مخطران اگر یو قسمتا پا رہا پا کہ اللہ شفا حکم نافذ کو ابل دا پا د پا کہ دا شفا حکم نافذ نو کو مداغ و موسیقی نا او داوند دا جن د پدې باندې الله تعالی در درجه بلني پدې اجر ثوابونه ورتي بس ما جنات په دغه خبر الله تعالی سړي د پارسان ذکر کوي او الله